Det är 50 år sedan Nils Färlin, en av våra mest älskade diktare, föddes. Sorgsätt och sarkastiskt betraktar han de nöjda och framgångsrika, medan han ägnar sin medkänsla åt de fattiga och olyckliga. En luffare är jag, vad mer? Jag kunde ju vara en präst. Jag kunde ju vara en brukspatron, en bonde eller en häst. Jag kunde ju vara en svala. En kråka eller en snook, En snook Eller kanske en blomma Ett sommarstänk I en bok Nå Börjar i väster Och söder slutar i norr Virrig är jag av frågor Och halsen är fans så torr En luffare är jag Som halkar förbi I vägarnas grus Mitt hjärta det är hett som en och kallt som ett fattig hus. 50 år fyllda funderar Nils Verlin fortfarande kring livet. Jag kunde ju vara, läste han nu sin debutsamling En döddansares visor från 1930. När Bengt Anderberg det här året 1948 ger ut sin roman Cain utbryter en sedlighetsdebatt för i boken förekommer många råa sexualord och svordomar. Men icke så är Tobs nya visamling Ballader i det blå, där också den trånande sången om Fritjof och Sita ingår.